Track 32 Warum vergisst eigentlich einer den Namen seiner Frau, nicht aber den des Bundeskanzlers? Wir unterscheiden fünf Langzeitgedächtnissysteme, hierarchisch geordnet. Vier davon gibt es auch bei Tieren, aber eines gibt es nur bei Menschen. Man nennt es das episodische Gedächtnis. Es ist das komplexeste und auch am anfälligsten für Gedächtnisstörungen. Das Einfachste ist das Gedächtnis für motorische Fertigkeiten. Autofahren, Fahrradfahren, Skifahren. Das lernt man einmal und kann es dann automatisch. Dann gibt es ein Gedächtnis für Dinge, die man nur unterschwellig wahrgenommen hat. Darauf baut zum Beispiel die Werbung, wenn sie in kurzer Zeit einen Werbespot halb wiederholt. Beim ersten Mal hat man es höchstens unbewusst wahrgenommen, beim zweiten Mal kommt es einem schon bekannt vor. Dann Das dritte, das perzeptuelle Gedächtnis. Man erkennt einen Apfel und weiß, es ist ein Apfel, weil man schon Tausende gesehen hat. Das vierte, semantische Gedächtnis, bezieht sich auf Schulwissen, Allgemeinwissen, Weltwissen. Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Das weiß man, aber man weiß nicht, woher und seit wann. Es ist kontextfrei. Aha. Und das Fünfte ist das Empfindlichste? Ja, es ist das Gedächtnissystem, das den höchsten Grad von Bewusstsein verlangt. Die Information bezieht sich auf den Kontext und immer auf die eigene Person. Beispiel, wo war ich letzten August im Urlaub?